Дехто заявляє, що, доки ви носите корону, сили інерції достатні для позицій монархії. А, мовляв, щойно ви покинете цей світ, бо навіть ви смертна, можливі революційні пертурбації. Вірогідно, виявитися останньою британською королевою. Дехто закидає вам і таке. Єлизавета, мовляв, зробила хибний вибір, запозичивши свого батька Георга девіз. Монархія в небезпеці за змінам. Гірко мені читати, що ви решти, присвятили себе виконанню вінценосного обов'язку і не стали дбайливою матір'ю, тобто цілковито протилежної Діані, царство її небесне, яка обожнювала своїх синів. Переповідаю лише тому, що від вас можуть приховувати такі от закиди. Завжди треба знати, хто тебе огуджує. Можна на це не зважати, а можна й замислитися. Невдалі шлюби ваших дітей не вертають на думку, чи не закорінене це в дитинстві. Недолюблені діти самі не вміють любити. Непокоїть це лише тому, що становить загрозу монархії. Нарешту, балачок уваги можна не звертати. Прочитане що ваше ставлення до смерті Діани залишило в старому пароплаві британської монархії пробоїни, через які вдирається вода? Я залишаю без уваги і вам раджу. Бо Діана, не тим будь спом'янута, все ж не мала втішатися з Доді, ще й намірятися з ним побратися. Вона ж мати майбутнього короля, не забуваємо про це. Прикро! Але члени королівської родини часом самі забувають про своє високе становище. Я була вражена, дізнавшись, що колись герцог Вінзорський за 100 тисяч доларів написав до часопису статтю про весілля своєї племінниці. Герцог – світський репортер. Це в голові не вкладається. Він подав недобрий приклад. От того часу деякі члени родини стали підробляти на своєму походженні. А це, я вважаю, смертельно небезпечно для монархії. Може й дрібниця, а в очі впадає. Те саме щодо податків. Колись королева Вікторія платила, як усі. Але ж 37-го року, і для українців то був страшний час після московського голодомору, Георг IV звільнив себе від податків. «Даруйте не королівський вчинок». Хвалити Бога, ви знайшли компроміс. Податки платите. Що правда, ставку визначаєте самі. Але вже краще, ніж нічого. Дехто закидає приданському королівському дому дотримання стилю старої британської аристократії полювання, розведення скакових коней. Багатьма цей стиль сприймається як старомодний, або й паразитичний. У нас, наприклад, як почали дорікати за те саме партійній номенклатурі у 80-ті роки, той й СССР розвалився. Зараз більшість ваших підданих, наприклад, проти полювання на лисиць. А що робить принц Чарльз? Палата общин забороняє, а він демонстративно їде на те полювання, що й синів з собою бере. Політичний виклик. От якби вінзури, як той казав, прагнули наблизитися до сучасності. Лисячим полюванням займалися хоча б тишком-нишком. Ви на мене не сердіться. Я знаю вашу тронну промову з нагоди ювілею. Потрібні зміни, сказали ви. Але ж витівка Чарльза спонукає багатьох заявляти, що консервативна королева прагне лише косметичних змін. «Я не поділяю таких настроїв. Королева і повинна бути королевою, а не почепити банта і гайнути на дискотеку, аби сподобатися молоді. Пам'ятаєте, як ото витанцьовував Єльцин?» І доплигався старий. От і постає питання. А король Чарльз зможе модернізувати монархію? Монарх – це все ж таки легендарна, Майже казкова постать в очах народу. Спадкоємець, схильний до суперечливих рішень, навіть хаотичних, не може дати ради навіть своєму особистому життю,